ons gaan vanochtend begin um, dier saam te bid die Heer het ons beloof daar waar twee of meer in sy naam by mekaar is daar is die Heer het en ons is dankbaar dat ons vanochtend ook as gemeente in sy teenwoordigheid mag wees kom ons het net so dan bid ons saam Heer het is vir ons goed om vanochtend hier te wees Dalk het ons al gister besluit, ons wil vandag keer toekom Of van ochend, toe ons opgestaan het, het iets vir ons gedring om hier te wees En Heere, dit is maar die geest wat in ons die begeerte wek om hier te wees Iets vir ons geroep Ja, ook met die lui van hierdie kerkklok van ochend het Ie vir ons uitgenoei om hier in Ie teenwoordigheid te kom sit. En ons voel welkom. Welkom in mekaar mekaarse teenwoordigheid, maar ook welkom in ons skepperse teenwoordigheid. En ons is Ie familieere en is vir ons lekker om mekaar te sien en ook by ons jemelse paas, sy voete te kom sit, en te hoor, wat hy ook op sy hart het vir ons, kom sê ons van ochend, jyre, ons luister graag, na wat hy wil is, en wat hy vir ons wil sê, in Jesus naam bid ons dit, Amen, ek gaan vraag die maats, die wat wil, kom ons sê na maar van 8 tot 88, die wat wil, kan voor in toekom, sublief, ons thema van ochend is skyn, uh, skyn, skyn ons lichies wat ons moet laat skyn vir Jesus ok, gaan jylle soms hier op die grond sit ok, hier kom nog een klomp ok, ons gaan so twee lichies sing samet om Carolus en Lente Die twee liekies wat ons gaan syng is die eerste liekie wat om Karolus syng, jy is kostbaar in speciaal vorm. Wonderlik. Om Karolus en Lente, hulle het ook een bybelboek wat hulle uitgee, julle kan maar daarin lees, daar sprenkies en alles in, maar ons gaan nou saam met om Karolus syng, jy is kostbaar in speciaal vorm. En as ons dit sing, Dan moet ons vanochtend eindelijk dit hoor asof liewe Jesus vir ons kom sê. Jy is baie kostbaar en speciaal. Jy sê net vir papa en mama kostbaar en speciaal nie. Jy is ook vir liewe Jesus baie kostbaar en speciaal. En dan die tweede liekie is die liekie wat sê ons moet ons lichies laat skyn. Is daar dalk een van julle wat vir ons sal wil bid? Sal jy, jy is baie oulik, voordat ons in die bybel lees, gaan Daniel vir ons bid. Dank Jesus, vir die mama en die papa. Dank u vir die boete en die sessie. Dank u vir die oude en die opa. Dank vir die lekkerware beekie om het te slaap. Dank u vir ons die so te eet. En dank vir die lekker dag. Oes is baie vir u. Amen. Amen. Baie dankie. Ons gaan so twee stikkies lees. Uit Matthäus 5, dit is die stikkie wat ons verlede week ook gelees het. Maar ons gaan eers uit Jesaja 60 lees. Kyk gauw, baie van julle kan seker nou al lees, betie van julle is nog bykie jong om te lees. Maar kyk gauw of julle in die versies die woorkie lich kan sien. Of as julle nou nie kan lees nie, hoor bykie of ek ergens iets lees van lich. Staan op Jerusalem dat jy licht kan geef in die wereld. Die Heere is by jou. Hy maak jou soos 'n licht wat skyn in die wereld. Dit is donker in die wereld. Daar is duisternis onder die volke. By jou laat die Heere dit echter licht wees. Hy is by jou. Hy maak licht vir jou dat jy ook een licht kan wees. Die nazies kom na jou licht toe. Die konings van die wereld, kom na die helder lig wat by jou skyn. En dan Matthäus 5, jylle is een licht vir die donker wereld rondom jylle. Amal moet kan sien dat jylle gloe, jylle geloof moet net so sigbaar wees hoos een stad wat hoog boop een berg gebouw is. Geen mens sit die licht aan en gaan steek dit dan onder een bed weg nie. Nee, een licht word in die middel van 'n vertrek gesit So dat allemaal kan sien wat om hulle aangaan Dit is precies wat julle ook moet doen Moet nie in die donker gaan wegkryp nie Julle moet soos een lig in hierdie pik donker wereld skyn Ander mense moet uit julle woorde en dade sien Dat julle God van harte dien Dan sal hulle sê dat God rechtig groot en een goeie God is So word jylle vader vaderse naam rechtig groot gemaakt. Ok, ek wil net gauw my papiertjes hier by die kry, en seker maak als is afieso. Ons het nou gesê, kan ek maar sit, gaan jylle my kan sien, anders moet die kinders hulle nekke afbreek om my daarboot te sien. Hoe krij ons Jesus' lig in ons leven? Ons het nou een paar liekies, as julle nou mooi geluister het, was al die liekies wat ons aan die begin gesing het, die grootmens liekies, was liekies wat iets gesê het oor ons moet ons lichties laat skyn. Die liekie wat om Carolus net te gesing het, het ook gesê, ons moet ons lichties laat skyn. Waar krij ons die lichtie vandaan Wat betekent dit? Ok, baie mooi, dit betekent dat God lief is vir ons. En God kom sit sy liggie in ons harte, in ons leven. Weet julle, wanne gebeur dit? Wanne kom sit as ons vir Jesus vertrouw, baie mooi, jou antwoord is recht, ek wil dit so bieke voorin toevat nog, um, bieke terugvat, weet jylle, wanneer krij ons die ligie? Die dag wanneer ons gedoop word, onthou jylle dit, onthou jylle hoe jy gedoop is, betie van jylle het geskree en ander het nie geskree nie, maar die ligie, het Jesus vir ons kom geë toe ons gedoop is. Ja, ok. Uh, Ampais soos die kersliggie wat daar is. Hy het sy liggie in ons kom sit. Um, die babiekie leer die bybel vir ons, um, is geboore met a harkie wat nie altyd verliewe Jesus lief is nie. Enige babiekie word so gebore. Het is eindelijk donker in een babiekie sy hart en sy leven. Daar moet licht kom, daar moet een plan gemaakt word wat die sonde wat so donker is en, en zwart is. En by ons doop kom sit Jesus in ons lewe een lichtie, dat die donkerte kan verdwijn. Nee, amper soos die babiekie wat in mama's maag is, is het lig of donker daar het donker daar, dink ek, ja, ek dink het is donker daar, en dan moet die babiekie geboore word, en hy moet die licht sien, want ons allemaal moet in die licht kom, want het is baie beter in die lig is in die donkerte, en die donkerte is een slecht plek, en is bang vir die donkerte, ok, nou gee Jesus, sy lichtie vir ons, die dag as ons gedoop word, ok, hy sit sy lichtie, die binnenkant ons. Ok, nou is het amper soos hierdie lichtie. Weet julle wat sy licht is hierdie? Dit is een huis licht, ja, ons sit om daar by ons huise op, ons kan maar in Engels sê dit is spotlight, so iets, nee, ons sit het op dat het by ons huise lig is. So, dit is een LED lig ook, jy is heel te recht, dis van die niewerwetse lichte, ehm, um, Hy gebruik min kracht en hy skynlik een helder. Ek denk dit is iets soos een 30 watt licht hierdie. Ok, nou gee Jesus, as ons gedoop word, kom gee hy vir ons een lig. Ok, dit soos hierdie licht wat Jesus vir ons kom gee. Nou tik die licht. Hmm, ek denk daar by jou is ook sukke lichte. Skyn hierdie lig nou. Hoekom skyn jy nie? Ok, hy het nog geen plak nie. Ok, daar is die plak, maar hy is nog nie wat mee gemaakt. Hy is nog nie ingeprop by die kracht nie. Ok, so ons kan nie, as ons die liggie kry, want ons gedoop word, dan betekent dit nie, ons liggie skyn al nie. Ons het die liggie, maar die liggie kan afwees. Ok, Ons moet die liggie inprop, en ons moet zorg dat die skakelaar aan is. Sien jylle nou, nou skyn my liggie. Maar as die liggie nie ingeprop is by die kraag nie, dan kan ek jy my liggie laat skyn nie. Maak jylle o. seer? Ok. Goed. Wat betekent dit vir wat ons vanochtend gesê het? Ek gaan die liggie anhou. Hy gaan in die manse oor skyn nie na. Nee. As liewe Jesus met ons doop vir ons die lichie kom geet in ons leven, wat betekent dit as, as ons die lichie moet inprop by een krachtbron? Wat gebeur dan in ons leven? Wat gebeur dan in ons leven? Oké, okay, ons gaan enig na Jesus toe gaan, wanneer gebeur dit, wanneer ons ons haarkie vir Jesus gee? Nee, wanneer ons ons leven vir Jesus gee, en Jesus inhooi in ons leven in, en sê liewe Jesus, ek wil vir u leven, ek wil vir u lief hee, ek wil u die dien, ek wil u kind wees. En dan prop die liggie daar by die krachtbron in, en die lichie is eigentlik niemand anders nie as Jesus self want die bybel sê vir ons, wie is die lig vir die wereld? Jesus, hy is die lig vir die wereld, so dis eindelijk Jesus sel wat in ons is, en wat die licht is, maar ons moet sorg dat die licht ingeprop is, anders dit kan die nie nie skyn nie. Gaan toets het vanavond by die huis, as jy een bedlampie het, trek sy prop uit, denk jy hulle gaan brand? Nee, hy gaan nie brand, hy moet ingeprop wees by die kracht. Ek gaan nie een lichtje hee, vier kan ook licht maak. Ek denk vir my jy is lieve braai. Ok, as een mens vier maak, kachel maak, dan maak dit ook licht. Maar ons lichties moet ingeprop wees by die krachtbron. Dit beteken, ek en jy moet vir Jesus lief wees. Ons moet ons leven vir hom gee, ons harkies vir hom gee, dan is ons ingeprop by die krachtbron en dan kan ons lichties skyn. Ok. Um, wat gebeur as my lichtie nou begin skyn. Kom ons sê maar, ons gaan nou vanavond hierdie lichtie uitdra op hierdie lekker lang verlengkoort en ons sit om die buitenkant neer en voor alles het somer is, wat gaan gebeur? Wat gaan om hierdie licht begin gebeur? Het jy al gesien? Watse goeikies gaan hier kom rondvlieg? Muggies en motte En vliege En Alle rande lekker goed is Motte Gaan om hierdie licht kom vlieg Want waaran toe kom hulle? Na die licht toe Want is lekker in die lig? Dit is slecht in die donkerte Wie van julle hou van Sampioene? Kan het wees Dat julle van Sampioene hou? Ok, maar as jylle nou daar, ek denk die plaas is nou nog daar, tussenstel en bos en die strand ek skies, as, as jy daar ry, dan rui jy by een sampioenplaas verby. dit ruik nie lekker daar nie hoekom nie, want sampioene, dis amper soos paddastoele, maar dis net een wat jy kan eet maar hy groei in die donkerte hy is muf en is' een slechte reek daar, hy soek die licht nie hy groei in die donkerte en dan reik het nie lekker nie, so in die donkerte is het nie lekker nie, mens is bang daar, dit reik nie lekker daar nie, dit is hoe sy sampioenplaas, hy frotsomme, so dit is baie beter in die lig. en as ons die licht laat skyn, dan sien ons dat al die gochheikies na die licht toe kom, want is lekker by die licht, dit is vir hulle baie beter by die licht, nou is my volgende, um, ding ek wat ek gul vir julle wil sê, as jylle nou jylle liggie laat skyn vir Jesus, Jesus is nou in jylle huis, die liggie wat in jylle is, wat skyn, denk jylle, jy, mense gaan by jylle kom hoor, maar hoekom, hoekom is jy so anders, hoekom is jy so vriendlik, hoekom is jy so oulik, gaan mense ook dier jou liggie getrek word, ek wil jou maaikie wees, want jy lyk like na oulike maaikie, Nee, as ons ons lichies laat skyn vir Jezus, dan trek ons ook mense na ons toe, amper soos die motte en die gogas na hierdie licht toe kom. Mense word na ons toe getrek, want hulle sien, ja, jy is amazing, jy is die beste, ek wil by jou wees. Jy lyk na goeie peil. So as ons ons lichies mooi laat skyn, dan gaan mense ook na ons toe kom en sê, Hoekom, hoekom praat jy so anders met papa en mama as wat ons, moet ons papas en mamas praat? Hoekom is jy so getrouw by die school? Hoekom is, is jy altyd bezig om jou huiswerkies te doen en, en gehoorzaam aan papa en mama? Ok, soos Daniel en die leeuwkul. Ok, ek gaan, ek gaan gauw vir julle, die volgende, gaan nou hierdie licht eers afsit, Ek wil net gauw die klank klankwee daal op insit. Ek ga nou met julle gauw een speel. Ken julle nood vernoot? Ja, daar is nog een nood vernoot. Hy het nou een nieuwe ambieder gekry. Oom Johan Stemmet was vir net so dis kan die 50, 60, 80 jaar was hy die ambieder van nood vernoot gewees. En nou daar aan een oom gekomt. Uh, ek het nog nie geseen van dat die ander oom dit aanbied, die man nood voor nood, ek gaan nou vir julle vertel, hoe gaan ons speel? Ek wil net die klankdraaikie hierop indruk. Jesus het nou sy liggie in, in ons leven kom insit. Ons is nou lekker ingeprop. Jesus sky nou deur my, hy is binnen in my, Mense sien nie altyd vir my raakie, hulle sien vir Jesus raak, wat so oulik is en mooi is en voorbeeldig is en soet is en al die mooi goeders. Maar waar gaan ons ons liggies laat skyn? Het is nou goed om te weet, ons, ons het een lichie binnenkant ons, wat Jesus vir ons by ons doop kom geet, maar ons moet intussen gesorg het, dat hy ingeprop is by die krachtboron, dat ons vir Jesus lief is, en dat ons sy lig in ons leven wil hee. Waar gaan ons ons lich laat skyn? daar is vijf prentjies. Jilboe by A, wie van julle is by Laarschool voor en toe? Ek het, doe nou somme verochend bemarking vir Laarschool voor en toe. Ek hoop die hoof um, geef vir ons erkenning. Ok, baie van julle is by Laarschool voor Dis is school daai. Prentjie nummer B, jy aan die linkerkant, wat is dit? Kijk gauw. Lappie. Ken jy om? Dit is een maaikie wat rakpie speel. Uh, Nommer C, wat is dit? Die onner. Binnelanders, is een van die siepies, wat jylle so kyk saam met papa en mama. D, blomme. En dan E, C, vriende, lekkers, klom vriende wat saam swem en soan. Nou gaan ek vir julle een liekie speel En dan moet julle vir my sê Die liekie sy naam By wat sy van die 5 skyfies pas sy Ok, nie, julle moet nou eerst luister Ok, so klink eerste eniekie Oké, okay, wat is een is dit? Beeë, hoe kom beeë? Rakpie Ok, waar gaan ons ons liggie laat skyen As ons sport doen? Ek denk jylle rakpie seisoen is voorbij Want jylle is het ook al bezig met toetsen Lyk jy na die aarde? Ok Goed Hoe gaan ons ons liggies laat skyen as ons sport doen, rugby speel of netbal, speel of hockey, as ons verloor, ons speel tegen een sterker school, dan aan die einde van die wedstrijd, dan draai ons om, en ons groet nie eers ons opponenten nie, ons draai om, ons is kwaad, ons loop al weg, gaan ons dit doen? Nee, ons gaan hulle geluk wens, goeie sportmanskap aan die daglein, en sê julle was beter as ons. Kom, as jy maar iemand het jou plek in die span gevat, want hy is beter as jy, nou is jy kwaad vir hom, gaan jy hom ignoreer, gaan jy hom in die vuist slaan, Nee. jy het goeie sportmanskap, jy sê, jy sê, jy sê in my, ek gaan my liggie laat skyn, ek gaan vir jou sê, jy verdiene plek in die span, ok, so, daar wil ons sport doen, daar moet ons ons liggies laat skyn, die volgende eniekie, Buiten in die straat Barsjakke randas Uit oonate En alles lyk van ver of so gesond Wat sy skyfie is dit? Binnenlanders nommer C Dit bekommer my as julle dit so makkelijk Erken Ek hoop nie Julle kyk sepie saam Met papa en mama nie, want weet jy wat gebeur? Weet jy wat gebeur? Ons het nie meer tyd in die aand om saam te eet aan die tafel nie. Ons het vroeger in die kwartaal bykie gepraat oor saam eet. Ne? Ons sit daar voor die televisie en ons kyk die sepies. En ons het nie meer tyd vir gesinne en tyd vir mekaar nie. Ons praat nie meer met mekaar nie, want ons sit die hele tyd net in sepies kyk. As ons rechtig ons lichies wil laat skyn ook by ons gesinne, by papa en mama en by boete en sissie, dan moet ons ook af en toe saam bybelees nee, nie net heel tyd vir die televisie sit nie maar ook my ligie laat skyn en sê ons moet so bykie praat en bykie saam bybelees en saam bid uh, as gesin so in die gesin hoe gaan ek my ligie laat skyn dier liefde wees vir my ander mense papa, mama, boete en sissie en oppe staan en vir hulle te sê kan ons nie saam bybelees Al is dit net een aand in die week nie. Ons moet ons liggies teenoor mekaar laat skyn. OK, die volgende plek. A B C Hei zet, nou ken jy jou al beset. wat is een is dit? Ah, die skool. Ok, hoe gaan ons ons lichies laat skyn by die skool? As ons bybelees. As ons bybelees, heel te maar recht. As een maaikie bye lelik is met die onderwijser en, en die onderwijser een lelike antwoord gee, wat gaan ons dan vir die maaikie sê? Nee, mens praat nie so met die onderwijser nie. Nee? Mens het respect vir mekaar. Kom en sê, maar een maaikie van jou het nie geleer vir die toets nie, en hy sê, skuif so'n bykie weg, ek wil afskryf by jou, of gee jou huiswerkboek vir my, ek wil jou huiswerk bykie afskryf. Wat gaan ons doen? Ons gaan het nie gee vir homie, want ons moet ons lichies laat skyn by die school, Ons moet wees dat ons betrouwbaar is en eerlijk is en hardwerkend is. Ok, so ons lichies moet ook by die school skyn. En dan, kom ons maak die laatste een. Ons gaan dit, die, die liekie wat nou gaan speel, gaan jylle nie ken nie. Maar papa en mama gaan om ken. So die, die een wat eerste sy hand opsteek, gaan een lekkerkie kry vir ochend. kan rus wind, soos ou vriende doen weet jy nou wat het is vir sels dier pijn en my verstande kan ons glo en ons droon soos ou vriende doen ok Niki jou aand hier was ook aand, is het Jaap jou aand Ach jylle twee was so na by mekaar As hy lekkerkies oorblijf vir ochend Gaan jylle twee Niki en, en maar, Daar behoor dalk vir jylle oor te wees um, Wat is jylle antwoord Niki? Annelie van Rooiene Dis E Daai klom vriende wat daar in die, in die see spring En bykie saam swem Waar moet ons ons lichies nog laat skyn? By ons vriende As ons saam keier as ons saam speel, as ons saam swem, as ons saam see toe gaan, dan moet ons, ons liggie daar laat skyn, en mooi met hulle praat, mooi werk, ons moet ons maaikies in die rug steek nie, ons moet nie skinner oor ons maaikies nie, ons moet nie hulle naam slecht maak nie, ons moet liefwees vir ons maaikies, ons moet ons liggie ook daar laat skyn. Ok, kom ons sê gau vir opas en omas en die papas en mamas wat die is, waar dink julle moet hulle hulle liggies laat skyn? Ok, by Jesus moet hulle liggies laat skyn, waar nog? By die huis moet julle julle liggies laat skyn? Wat van die werk? By die werk moet hulle liggies laat skyn. Waar nog? By winkels, baie belangrijk, by winkels, ons het die gewoonte gedoen van ons is een sien veranderd, die beeën van bles, ons moet mense sien, somme die mense daar in die winkel vriendelik wees met hulle, die een wat die kasregister werk, die een wat die sakke pak, ons moet vriendelik wees met hulle, en hulle bles, so, by die winkels moet ons ook, uh, ons liggie laat skyn, en waar nog, gelaas die ene kie, waar moet die grootmense hulle liggies laat skyn? By hulle werk, jy is heeltemal recht, man, hulle moet hulle liggies by die werk laat skyn, Okay, ons gaan klaar maak um, ons gaan gaan gauwe liekie sing um, en dan gaan ek vir julle so een kersie gee wat julle kan huis toevat en saans as julle saam met papa en mama dalk bybel lees dan kan julle die kersie aansteek en as julle klaar bybel gelees dan blaas julle om dood dan denk jylle daaraan vir die volgende week. Ons moet ons lichies laat skyn. Lieve Jesus, sy lichie is in ons. Ons is ingeprop by die kracht. Nee, ons het die verhouding met Lieve Jesus, ons is sy kind en ons moet ons liggies laat skyn. Oorals. Kijk, kom ons, kom ons sluit gauw af, dier gauw dit te doen. Daai Likie het nou iets daarvan gesê. Jesus, skyn ons lich nou na. Nee? Jylle gaan nou huis toe, school toe, sportveld toe, na jylle vriende toe, oorals om jylle licht te laat skyn. Weet jylle wat doen ons by keer? Ons maak die licht toe. Dan kan mense nie sien, dat Jesus in ons is nie. Ok, hierdie oom het baie lang terug Pinocchio's vliek gekyk, ek is hier nou heel op hoogte van die liggie van Pinocchio nie, maar ons moet nie ons liggies toemaakie, ons moet ons liggies laat skyn, kom haal gaf jylle lekkerkie, en, en ek, een van die kersies, en onthou jylle steek die kersies aan, nie alleenie, anders brand jylle die huis af jylle steek die kersies anders, jylle saam met papa en mama in die avond jylle bybel lees, dan onthou jylle, ons is een liggie wat ons moet laat skyn. As jylle nou jylle liggie laat skyn, by die school en by die huis en by jylle vrienden en oorals, en anna maaikies kom soos motte na jylle toe en vraag, hoekom is jylle so anders? Wat gaan jylle antwoord? Wie is in my lewe in my haarkie? Jezus hy is lig, licht, is in my, dus hoekom ek anders is. So as mense vir jou vraag, hoekom is jy so anders? Hoekom luister jy so na papa en mama? Hoekom is jy so gehoorzaam? Hoekom is jy so getrou by die school? Um, en mense vraag, hoekom is jy so anders? Dan antwoord jy, Jesus is in my, sy lichtie, skyn dier my leven. Kom ons bid sam. Daar is so paar saken waar vir ons kan bid, die luys, die luys van siekes, uh, kyk maar ook in die familie nie, dis alles daar neergesit, uh, zwart op wit, die sake vir voorbidding, um, ons vra voorbidding vir die mense in gevangenisse, vir bekering van hulle en terugkeer na God ons sy woord, uh, die bewaaring en die beskerming van ons politie en veiligheidsdienste, um, baie kritiek en wantrouwe, wat betek hier tegenover hulle Um, geuiter word en dan bid ons vir ons regering wat vir ons moet leie na beter ekonomiese omstandighede um, dat hulle met wijsheid en integriteit uh, ook sal optree en dan die deeroffer van ochend gaan vir studentenbearbeiding ons bid ook vir al die christen organisaties en werkers wat onder ons studenten werk en dan sê ons dankie vir amal wat evangelisatiewerk in gevangenis het doen, en ook hulle wat by die droogtehulprojekte betrokken is, om mense in nood ook dier gebed en bijdraas te help. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed, waar ons ook hierdie sake net vir die Heere kom gee. En terwijl ons ook vir dit bid, kom ons sit met ons kinders en ons jongmense by, en, dat ons as opas en oomas nooit sal vergeet om vir ons kinders en ons kleinkinders te bid nie. Wat in ander tyde leef, uit dagende tyde, en dat ons hulle gereeld aan die Heere sal toevertrouw, dat hulle hom sal ken en hom sal dien en sy licht sal wees. Amen. Ons gaan afsluit met lied 488, al vijf versies, die helder skyn die licht, vir die nazies vreeg glans, om die mense te verlig. Die heel tyd, kom die boodskap van licht, weer terug na ons toe, al vijf versies, ons sing dit staande. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ook by ons wees, so dat ons ons lichies kan dat skyn, daar in die wereld. Amen.